Hetedik fejezet Mr. Bennett vagyona jóformán csak 2000 font évjáradékból állott. Leányait súlyosan érintette az a kikötés, hogy a járadék férfi örökös hiányában halála esetén egy távoli rokonra száll. Anyjuk vagyona pedig, noha az asszony társadalmi helyzetéhez képest jelentékeny volt, nem pótolhatta az atyai vagyon hiányait. Mrs. Bennet apja ügyvéd volt Meritonban, és négyezer fontot hagyott leányára. Mrs. Bennet nővére egy Philips nevű férfihoz ment feleségül, aki régebben apjuk ügyvédbojtára volt, majd később átvette az irodát. bátja pedig egy tisztes kereskedő Londonban élt. Longborn csak egy mérföldre feküdt Meritontól, és így könnyen elérhető volt a fiatal hölgyeknek. Hetenként háromszor, négyszer kedvük támat átsétálni, hogy meglátogassák nagynényüket, és benézzenek egy közeli divatáróboltba. A család két legfiatalabb tagja, Ketrin és Lydia, különösen gyakran tett ilyen rokoni látogatást. Lelkük üresebb volt, mint nényeiké, s ha jobb dolguk nem akadt, egy meritoni sétával elütötték a délelőttöt, és témát is találtak az esti társalgáshoz. Bármilyen eseménytelen is általában a vidéki élet, mindig sikerült valami érdekes hírt megtudni nagynényüktől. Újság és örömhír most éppen akadt, mert nemrég egy ezret katonaság érkezett a szomszédba, azzal, hogy ott töltik az egész telet, s ütötték fel a főhadiszállásukat. szállásukat. A nényüknél tett látogatások révén most a legérdekesebb értesüléseket szerezték. A lányok ismeretei a tisztek nevére és kapcsolataira vonatkozólag napról napra gyarapodtak. Szálláshelyük nem maradt előttük sokáig titok, végül pedig magukkal a tisztekkel is kezdtek megismerkedni. Mr. Phillips valamennyiüket végig látogatta, s ezzel unoka hugainak addig ismeretlen boldogság forrását nyitotta meg. Egyébről nem is tudtak már beszélni, csak a tisztekről. És Mr. Bingley hatalmas vagyona, amelynek puszta említése is fellelkesítette anyjukat, az ő szemükben értéktelenné törpült, ha egy zászlós egyenruhájával hasonlították össze. Egyik reggel is éppen a tisztekről áradoztak. Apjuk végighallgatta őket, majd hidegen megjegyezte: Ebből a sok összevissza fecsegésből azt veszem ki, hogy ti a legostobább libák vagytok az egész környéken. Régebben is sejtettem ezt, de most már meg vagyok róla győződve. Catherine zavarba jött, és nem válaszolt. Lídia viszont rá sem hederített apjára, hanem továbbra rajongott Carter kapitányért, és azt a reményét fejezte ki, hogy a nap folyamán még találkozik vele, mert a kapitánynak másnap Londonba kell utaznia. Egészen elképes, drágám, mondta Mrs. Bennet, hogy ilyen könnyen hajlandó ostobának tartani tulajdon gyermekeit. Ha ne talán másokéról gondolnék is rosszat, az enyémet a világ minden kincsért sem becsmérelném. Remélem, azt is mindig tisztán fogom látni, ha gyermekeim ostobák. Igen ám, de a mieink ettől egyig nagyon értelmesek. Örömmel állapíthatom meg, hogy ez az egyetlen dolog, amiben nem értünk egyet. Mindig azt reméltem, hogy nézeteink a legapróbb részletekben is egyezni fognak. De ezen a ponton is eltér a véleményem, mert két legifjabb leányunkat szerfelett ostobának tartom. Drága Benet! Ilyen fiatal leányoktól nem várhatja el, hogy olyan okosak legyenek, mint az apjuk vagy az anyjuk. Ha annyi idősek lesznek, mint mi, bizonyára ők sem fognak többé katonatisztekre gondolni. Emlékszem, volt idő, amikor nekem is nagyon tetszett a piros zubbony, szívem mélyén még ma is tetszik, és ha egy elegáns fiatal ezredes öt hat ezer font évi jövedelemmel megkérni az egyik leányomat, bizony nem mondanék nemet. Milyen jól festett Forster ezredes a minap, a ször még estén az egyenruhában. Mama! játott fel Lídia. A néni azt meséli, hogy Forster ezredes és Carter kapitány már nem jár olyan gyakran Miss Watsonhoz, mint eleinte. Mostanában sokszor látja őket Clark könyvesboltjában vásárolni. Mrs. Bennett nem felelhetett, mert az inas lépett be, és levelet adott át Miss Bennetnek Netherfieldből, jelentve, hogy a küldönc válaszra vár. Mrs. Bennet szeme ragyogott az örömtől, s míg leánya a levelet olvasta, kérdésekkel halmozta el. – Mondd hát, Jane, ki az? Mit ír? Mit akar Mr. Bingley? Ja, Jane, siess már, mondd el, siess szívem, hát halljuk! – Miss Bingley írta, mondta Jane, és felolvasta a levelet. Kedves barátnőm, ha nem esik meg a szíve szegény lújzán és rajtam, és nem jön el ma hozzánk vacsorára, ő meg én egész életünkre meggyűlölhetjük egymást, mert két nő nem tölthet el négy szem közt egy egész napot veszekedés nélkül. Jöjjön, mihelyt levelemet megkapta. Fivérem és az urak a tisztekkel vacsoráznak. Igaz barátnője? Caroline Bingley. Oh, a tisztekkel? kiáltott fel Lydia. A nénink egy szót sem szólt erről. Nem vacsoráznak otthon. Elég baj az, mondta Mrs. Bennet. a kocsit, kérdezte Jane. Nem szívem jobb lesz, ha lóhátom még mert esőre áll az idő, s ha esik, ott kell maradnod éjszakára. Nem is rossz eszme, mama, jegyezte meg Elizabeth. Ha biztosra vehetné, hogy jane nem küldik haza a kocsiukon. Ó, oh, de Mr. Bingley hintóján bizonyára az urak mentek Meritomba, Hörsztéknek pedig nincs lovuk, amit befoghatnának. Sokkal szívesebben mennék kocsin. De szívem, gondold meg, apád nem nélkülözheti a lovakat. Szüksége van rájuk a gazdaságba, ugyebenet. Sokkal gyakrabban van szükségem a lovakra a gazdaságban, mint ahogy megkaphatom őket. De ha ma megkapja papa, mondta Elizabeth, akkor anyám eléri a célját. Mr. Bennet végül is engedett az erőszakos rábeszélésnek, és kijelentette, hogy szüksége van a lovakra. jane tehát lóháton kellett látogatóba mennie. Anyja a kapuj kísérte, és vidáman jósolgatta, hogy rossz idő lesz. Reményei is teljesedtek. Jane nem juthatott még messzire, amikor megeredt a zápor. Hugai aggódtak miatta, de anyja magán kívül volt örömében. Egész este szünet nélkül szakadt az eső. Jane valóban nem tud hazajönni. – Mit szóltok? Milyen remek ötlet! – ismételgette Mrs. Bennet, mintha az esőt is ő rendelte volna meg. Ügyes tervének szerencsés következményei azonban. Csak másnap reggel bontakoztak ki. Alig fejezték be a reggelit, amikor egy szolga Netherfieldből ezt a levelet hozta Elizabethnek. Drága Lizém, ma reggel nagyon rosszul érzem magam, valószínűleg azért, mert tegnap bőrigáztam. Kedves barátnőim, hallani sem akarnak hazatérésemről, amíg jól nem leszek. Ahhoz is ragaszkodnak, hogy hivassam el Mr. Jones-t. Ne meg hát, ha azt hallod, hogy nálam volt, csak a torkom és a fejem fáj. Komolyabb bajom nincsen. Szerető testvéred, stb. a többi. Nos, drágám, mondta Mr. Bennet, miután Elizabeth felolvasta a levelet, ha leányom most valami veszélyes betegséget kap, amibe bele is halhat, végasztalásul szolgálhat az, hogy Mr. Bingley után szaladt, mégpedig a maga utasítására. Ó, dehogy is kell félni, hogy meghal, az ember nem hal bele egy kis megfázásba. Majd vigyáznak rá. Addig jó neki, amíg ott van. Meg is látogatnám, ha megkaphatnám a kocsit. Elizabeth komolyan aggódott, és mindenáról látni akarta nővérét. Mivel azonban lovagolni nem tudott, csak gyalog mehetett Netherfieldbe. Ezt az elhatározását be is jelentette. Megörültél, csattant fel az anyja. mire gondolni ebben a rettenetes sárban... Mire odaérsz, olyan csatakos leszel, hogy senki előtt nem mutatkozhatsz. Jane előtt minden esetre mutatkozhatom. Egyebet nem akarok. Mond Lizi, ez nem akar célzás lenni, hogy fogassak be? Kérdezte az apja. Szó sincs róla. Én nem félek egy kis gyaloglástól. Netherfield mindössze három mérföldnyire van. Ez nem távolság, ha nyomósok van a látogatásra. Vacsorára hol leszek. Bámulom vállalkozó kedvedet és segítőkészségedet, jegyezte meg Méri, de az ösztönös érzelmeket az észnek kell kormányoznia. Véleményem szerint az igyekezet álljon mindig arányban a szükségkel. Meritoni mi is veled megyünk, mondta Catherine és Lídia. Elizabeth elfogadta az ajánlatukat, s a három nővér együtt indult útnak. Ha kilépünk, talán láthatjuk még Carter kapitányt is elutazása előtt, mondta Lídia útközben. Meritonban elváltak egymástól. A két fiatalabbik nővér az egyik tiszti asszony lakására ment, Elizabeth pedig egyedül folytatta útját. Gyors lépésben vágott át a szántóföldeken, türelmetlen sietséggel ugrált keresztül pocsolyákon és kerítés átjárókon, még végre megpillantotta a netherfield Sajgott a bokája, a harisnyája sáros lett, arca tüzelt, annyira kimelegedett a fárasztó gyaloglásban. Bevezették az egyik szobába, ahol Jane kivételével az egész társaság éppen reggelinél ült. Váratlan megjelenése minnyájukat meglepte. Mrs. Hurst és Miss Bingley alig akarták elhinni, hogy ilyen korán, ilyen komisz időben már három mérföldet még méghozzá teljesen egyedül. Elizabeth érezte, hogy emiatt megvetik. De a két nővér mégis igen udvariasan fogadta. Fivérük modorában pedig több volt az udvariasságnál. Jó indulat és szívből jövő kedvesség. Darcy keveset beszélt. Egyrészt gyönyörködött a lány gyaloglástól kipirult arcában, másrészt azon tanakodott, indokolt volt-e, hogy ilyen messziről egyedül eljöjjön. Elizabeth nővére iránt érdeklődött, de nem kapott kedvező választ. Jane rosszul aludt, most fenn van ugyan, de nagyon lázas és nem hagyhatja el a szobát. Elizabeth örült, hogy rögtön felvezették hozzá, Jane pedig boldog volt, mikor hugát megpillantotta. Csak azért nem írta meg neki, mennyire vágyódik látogatása után, mert nem akarta megijeszteni vagy fárasztani. A beszéd azonban nehezére esett, és amikor Miss Bingley magukra hagyta őket, alig mondott egyebet, mint hogy milyen hálás a háziaknak rendkívül kedves bánásmódjukért. Elizabeth szótlanul tetvett a szobában. Reggeli után a Bingley nővérek ismét megjelentek. Elizabeth maga is kezdte őket megkedvelni, amikor látta, mennyi szerető gondoskodással veszik körül vérét. Megjött a patikárius, megvizsgálta a beteket, kijelentette, hogy erősen meghűlt, ezt már úgy is tudták, és hogy vigyázni kellene, hogy a baj elhatalmasodjék rajta, ezért azt ajánlotta jane feküdjön vissza az ágyba, amíg orvosságot nem hoz neki. Jane rögtön megfogadta a tanácsát, mert a lázas tünetek erősödtek kínzó fejfájás gyötörte. Elizabeth egy pillanatra sem hagyta el a szobát, és a Bingley nővérek is szinte mindig ott tartózkodtak. A férfiak távollétében más dolguk nem is volt. Mikor hármat ütött az óra, Elizabet úgy érezte, haza kell indulnia, s ezt kelletlenül meg is mondta. Miss Bingley felajánlotta a hintót, amelyet Elizabeth kis rábeszélés után el is fogadott volna, de Jane annyira szívére vette távozását, hogy Miss Bingley kénytelen volt a kocsi helyett más ajánlatot tenni Elizának. Meghívta, maradjon egyelőre netherfield Elizabet Elizabeth hálás szavakkal fogadta el a meghívást. Longbornba inast küldtek, hogy értesítse a családot elhatározásáról, és hozzon magával néhány napra való ruha neműt.